Stemmencs meghal. Szórakozottan kotoráztam a hamuban, apró láng csapott fel, behúnytam a szemem. A következő pillanatban ott állt előttem. Pardon, mi az? Dadogtam. Nem hallottam a kopogást. Fölösleges, szólt nyugodtan. Az ajtó nyitva volt, és tudtam, hogy úgy is tetszik várni. – Miből gondolta? – Hogy a hamut próbálta csiholni. – Ismerem a urakat. Ha ők a hamuval játszanak, akkor ők a mulandóságra gondolnak. A pó úr is erre gondolt annál a régi versnél, amire célozni tetszett. – Hamu? Mulandóság? Pó? Neve mol? De hát ki ez van szerencsén? A főnix vagyok – mondta jelentősen. A hangból feltámadott, kiáltám megdöbbenve. Te vagy hát! Te vagy hát az én madaram, a jelképes holló, ki barzsamot hozó a gileádból. Ó, mond, vihartól üzetélebe pihenni ez eny helyen. Nevem ó! Ahogy vesszük. A Gileát társaságot nem ismerem, de lehetetlen, hogy jobb feltételei legyenek. Minden esetre, akármilyen ajánlatot tettek, tessék meghallgatni az enyémet. Évente fizet? Nem. Havonta? Nem. He tente? Nem mondja folyton, hogy tente, elalszom. Pardon? Szóval ön naponta fizet. Olyan nevetségesen kicsi összeget, hogy észre se veszi. Akkorát, amekkoráért nem hajonna le, ha lejteni. Ön azonban ezentúl ezt az összeget nem fogja eldobálni a földre, mint egy cigaretta véget, hanem ön kaptőrünk egy ilyen, hamutálca-szerű kis dobozt és ön, mint rendes ember, ezt a kis összeget ezentúl abba dobálja ben aponta egyszer. Mi ezt minden hónapban eltakarítjuk az ön lakásából, ön nem is gondol rá, és ha stemmencs meghal, az ön családja akkora összeget kap, hogy áldani fogja az emlékét. Beszéljen, biztatta a vád Angyal, ördög, madárkében beszélj, Jós! Na ugye, ön erős, egészséges ember, dolgozik, cselekszik, Őn se veszi, hogy eltakarítjuk a lakásából azt a kis részletet. És a részlet még hozzá egyre kevesebb lesz, automatikusan kisebbedik. A második év közepén akkora már csak az összeg, mint az első év felében. Aztán fokozatosan csökken. A harmadik évben már öngyilkos is lehet. És tessék gondolni, ha a második év végén Stemmencs meghal, az összeg dupláját kapja meg a család. Sőt, ha Stemmencs az első évben hal meg, az összeg a befizetett részletek ötszázszorosát teszi ki. De még akkor is, ha Stemmencs a tizedik évben. Álljon meg! kiáltottam könnyekkel a szememben. Álljom meg egy pillanatra! Álljon meg, és közölje velem végre, ki az a Stemmencs? Ki az a jóságos nemtő, aki egy éven belül, két éven belül, tíz éven belül, de minden esetre meghal? Feláldozza magát csak, hogy nekem és családomnak adja mindenét. Ki ez a jelképes hős? Ki az én hollóm, az én őrző angyalom gileádból? Kis temmencsnek neveznek az emberek idelent És szólt a főnix kis résértődötten. Pardon, tréfálni tetszik velem. Én úgy tudom, elég világosan szoktam beszélni. Én azt mondtam, még tagolom is, ha tetszik, ha ön Isten mencs meghal, vagy úgy, ha én Isten ments, meghalok. A könnyek végre kitörtek szememből, Magamhoz öleltem a szent ügynök madarat. Hát ennyire, ennyire fájna önnek az én halálom? Hogy ne tessék aláírni! Isten, ments! kiáltottam eltolva az évet. Nem írok alá semmit. Azt akarom, hogy önzetlen legyen az ön szeretete, Aggodalma féltése, hogy önzetlenül sirasson meg egykor. No és? mondta gúnyosan. Ha aztán holnap, mint a afféle gutaítősre hajlamos ember, mégis felfordul, mint ahogy számítani lehet rá. Azt akarja, mindenki leköpje a halóporát, hogy még a családjáról se gondoskodott? Elhűltem. Szóval, tadoktam bátortalanul, ha, ha aláírom, akkor fog sajnálni? Na, hajja, azt meghiszem. Ekkora összegnél, amit egyszerre kellene nekünk kifizetni. Azt hiszem, a vezérigazgató úr is megsiratná önt. Ide vele! Aláírta. És a főnix, miközben barna szárnya meg se rezdült, eltette az írást, és meghajtotta magát. Egy szavat sincs, kiáltán fájdalmasan. Mondd hát, mondd a szót legalább. A reménytelenség szavát, ha mást nem adatot mondanod. És szólt a főnix. Nevem Mór.